061 48 9, 9, 9, 9 és 6 6 7 7 1 1 1. Ma a 2018 február 12-e van, én azt hittem, hogy ma van Valentin nap, de a közölte velem reggel, hogy az holnap lesz. Így már is egy lehetőség vagyok fosztva. Nincs se meleg, se hideg, olyan tél van Ez a kejfej Minden amit azaz napról tudni kell Vagy érdemes ha hallgató is fia János már Mára nem különösenben hosszabban Tervezetősorot Végülis mostanság viszonylag ritkán engedheten Meg magamnak azt a luxus, hogy hamar lépjek le Fél nyolctól, Siffer András 8 Szigetvári Viktor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, például ma is, amikor este fél nyolctól nagyon messze jött ember lesz, bakácsal Filippon van önökkel is velem. Az Aquarium Club volt lokájában, ahova a belépés díjtalan, tehát este fél nyolctól. Jelentkezőket, illetve jelentkezőt várnék a Zugló TV szerdai adásához. Dörö.fi alajanaskukat gmail.com és egy telefonszámot is kérek, 7 órára kéne odajönni illetve 6.55-re. Ki úgy érzi, hogy van benne kellő vállalkozóket, hogy a budapesti életéről, hát nék zuglói. Akkor sok szeretettel van látva a Zugló TV szerdai felvételén, ahol a belekészült, műsor élő lebonyolítású szemben a 6 és 7 óra közöttivel ami felvétel. Ha valakiben buzog a kedv, és volna hozzá kedve, Dörö pont, Fiala Janos Kukac, e-mail.com névtelefonszem Élasa jövök ki az alagútból de ha hívnak, akkor reagálok 061-489-0999-9 és 03677-1161 06 a mai napot leszámítva a többi nap nem lesz már nagyon rövid. kilenc nulla kilenc és Nem telefonálnak, hogy Zene fog szólni itt fél nyolcig És terveim szerint fél kilenckor Pedig elköszönök Jó reggelt. kívánok! A, a példeki Az ATV-nél elég rossz volt a hang És azért meg fog betegedni És ma nem beszélünk is, de ehhez képest Meg úgy hallom, hogy Érten jól sikerült rendbeszedni Mint ezt azért érdekes, meg nincs valami ilyen nyavajába szemedek mit csinált hogy Ilyen jó hangad jött ki? semmi telik múlik az idő az telik ember, múlik az idő. az ember nem hal meg, akkor meggyógyul tehát csak ebben tud bízni meg hát az embernek van egy barátnője, meg összevisszaszer különböző gyógyszereket és azt az összhatása a afelé mutat hogy meggyógyul az ember Csodálatos. akkor ma este meg tudom adni, írni az akváriumból hajrá köszi Szerintem ma még az akváriumban nem leszek nagyon girgonc, de mindegy, ott van már a Bakács, meg a Filipov. Én elég leszek oda Untermannak is. Donát Lászlóval folytatott beszélgetés felkeltette Köves Lomó figyelmét, akivel a jövő héten készül majd. Itt először rögzített felvétel Donát László és Köves Lomó között valószínűleg szerdán kell az adásba. Tehát szerdán nem egyedül lesz a Donát, hanem az egy hosszabb beszélgetés lesz Köves Lomóval. Ma pedig a mindenig azt találkozom Kálomista Gáborral, holnap pedig, ahogy ezt megígértem, Karácsony Gergelynek pénteken beépítem a műsorba Duronelli Pétert, aki a tanulmányai folytán úgy gondolja, hogy már nem biztos, hogy egy megfelelő gazdasági szakértő lesz, de majd kiderülhet, nálam biztos, hogy alkalmasabb lesz. Csak bírjuk ezt a töménységet április 8-aig. 0 és 4 What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life I have only one request of your life That you spend it all with me All the seasons and the times of your days All the nickels and the times of your days Let the reasons and the rhymes of your days I'll begin and end with me I want to see your face in every kind of light I feel the dawn of forest in the night And when you stand before the candles on your cake jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter. szépen, az a kutyás zuglói hölgy, aki nektek többször betelefonálta ebbe a élő adásotokba, képzeld el, átküldte nekem az egyik a az utolsó a felvételét és akkor láttam, hogy a Youtube-on bejött egy csomó az első adástól majdnem, majdnem mindegyik úgyhogy én kb. 6 órán keresztül ültem a, a, a leszokom előtt, és végignézegettem nem, nem, nagyon érdekes volt, többek között, amit a, a csalogató vendéglő mostani tulajdonosával készítettek, akkor Mosko Ernő még a Rátonyi hajnalkának ott a férjemként jártam sokszor oda a csalogatóba. Sőt, nekem zuglói kötődésem is volt, itt 20 és 30 éves korom között ott értem az első feleségem a lengyel utcában, először újságot a nyári szünetben egy hónapig a Nagy-Blahős királyukkal egy pavilonban, úgyhogy van nekem zuglói kötődésem, nagyon jók voltak az adások, baromira tetszettek, és hogyha ha gondoljátok, és szerdán mondjuk van rá lehetőség, és nincs olyan fontosabb ember, aki megy, én nagyon szívesen eljövök Jó. este héttől nyolcig. Jó, jöhetek? Jöhet, másrészt pedig. Csak azon gondolkodom, hogy hogyan lehet úgy fogalmazni, hogy senkit ne bántsak meg. Szóval a legutóbbi műsor. Ja, nem. Amikor mondtad a balhajúzat. Üz... Nem, nem, nem. nem, nem. nem. Én most a, a, a két csaposokról beszélek a szerint. Nem tudom, udvarjasan elmondani. Gyere, Péter, 655, és mondom neked majd a részleteket. Nem tudom, ezt udvarjasan elmondani. Steven Tyler Az minden esetleg tény, hogy abban a sürgésforgásban ami vel egy hét. Az ember úgy vasárnapra úgy többé kevésbé eléri azt a normális fordulatszámot, amiben lehet létezni, hogy aztán ismét felgyorsuljon. Azt a mennyiségű élményt, amit az ember egy hét alatt bekebelez, akarva akaratlanul, van az emésztés, amely szerintem jobban működik, mint hogy az ember fel tudja dolgozni azt, hogy meg amint bekebelezi őt a világ, ha hagyja magát egyébként hozzátéve persze, hogy ez csak a világnak egy része tehát de hegymászás nem volt a múlt héten nem volt benne vadvízi evezés, már pedig hát az is kellett volna nem volt benne foci Time you must keep on trying. És még az erőfeszítés is a honpolának jutott Aki talán négy vagy öt óráig csinált egy uh, sütőmmel egy uh, rakott krumplit Én még rakott krumplit ennyi ideig sülni Nem láttam, de jól lett. a jól A A hétvége nem a rohanásról szólt Voltam a honpolával a prohászkánál, meg voltam a honpolával a lányomnál És így még eszembe jutott, hogy lettem volna különböző lakásokban, hogy beszélgettem volna, nem tudom miről Kérdezte a honfól, hogy én ugye egykor otthon akarok lenni, hogy megnézem a karácsonybeszédét, és teljesen csalódottnak tűntem, akkor mondtam neki, hogy hát én emiatt most egyre nem mennék haza, akkor kérdezte, amikor elmentünk, hogy beállítottam-e, hogy, hogy felvételre, és mondtam, hogy nem. olad, mert a másik az nem adja vissza a cédét. Úgy döntött, hogy megeszi. Ahó. -ho. Úgy döntött, hogy nem, nem adja vissza. Már kikapcsoltam, már csináltam bele mindent. Így, egy, kettő. nem telefonálnak, csönd lesz. Ezt örökre benne marad. Még vannak neki ilyen hangjai. Leátszolni hajlandó, visszaadni, nem adja oda. Most te csinálok. Így? Ide megfelő Megfelelő módon meg kell ütni. Ez a Mito kampányban ugyan nem hat jó, de hát... hát ez a Juhász Péteres történet, ez borzasztó emberek, szóval ez komolyan. Tehát... Csak úgy eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, és nem tudok, kizé lakatot tenni a számra. 0614890999 és 063671 is volt. Azért is jutott eszembe a jó t most függetlett a löködéstől, hogy emlékszem négy évvel ezelőtt, hogy felhívtam telefonon, hogy milyen gyönyörű családi fotó készült róluk. És az igazság az, hogy, hogy egy kapcsolat elromlik, ez bőven belefér. Ezt most nem tudom jól befejezni. Luba, luba, luba. Kilenc verszünk, bőle szépen nyolc. खोजत खोजत तुमको साजन मैं आप ही azt tervezem, hogy a Sifferrel, Andrással és Szigetvárral folytatott beszélgetés után elhagyom önöket. Ahogy az esti belül fény. Nyolc perc múlva lesz fél nyolcig. Jó reggelt kívánok! Gondolkoztam, hogy ez megéri annyit, hogy telefonáljak, köszönöm mondtam, hogy kikívántkozik ki, ki, ki belőlem. A múltkor láttam Lázár urat a kormányinfón, amikor megkérdezték ezt a új Fidesz plakátról, Igen. és akkor mondta, hogy meg két napja kint volt a hír, meg a plakát is, és mondta, hogy ő még nem látta, Annyira számomra, annyira hitetlenül próbálta azt mondani, és nagyon sokszor mondja azt, ami van, amikor kellemetlen, hogy, hogy ő nem hallott róla, nem látta, minthogyha ezzel meg lehetne úszni dolgokat. Hát én szerettem volna csak mondani. A plakátok szerintem azokban a napokban kerültek ki, és konkrétan én azt a plakátot csütörtök délután láttam, mert hogy pénteken szóba került a civil az, hogy Lázár János lát -e vagy sem, azt nem tudom, én addig nem láttam. négy nyolc kilencszámva és 0, hét egy 1, hat Én szívi lombó Lúkva díndéna Jó reggyszer Jó reggyszer egy Utcai plakát Utcai plakátként még nem láttam De tegnap a netem röngyöztetés Ilyen felúró ablakként Meddig lehetnénk hülyíteni az embereket Hogy még Soros növeli a terrorveszély Tehát most komolyan úgy de hogy lehet így az embereket nem tudom én, én már nem veszem és de, de ott van az óra mellett, és nem tudok na nem lehet szalonképesen elmondani mit mondan az ember hogy aki ezt, ezt betette ezt a hirdet jó persze pénzt kell hirdetni kell újságukban én a kezembe kell no. mert a honpala hozott egy szabadföldet, az utolsó előtti oldal volt egy egész oldalas, ilyen stop, soros átlapoztam rajta. Biztos benne van a hiba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem szeretném fölkötni a családot, úgyhogy elég halkan fogok beszélni. Rendben van, lefüztem a zenét. Hallgattam a ő, sorát. Igen. Félálom van, és megdöbbentett. Igen. Ahogy megemlítette Juhász Péter. Igen olvasta ö, a blogjában, nem tudom, oldalán, megjelente Igen. a történet leírását. Igen. Mert ö, én úgy, vérte, úgy hallottam ki most a hangjából, hogy ö, mintha elítélőleg hangzott volna Juhász Péter. Nem pozitív, hogy mondjam, én azt látom, nem, ez nem negatív volt. Tehát hogy mondjam, önnek... Um... Nem tudom, hogy az én műsoromra hogy a hatna az ki, ha kiderülne, hogy tegnap összeveztem a honpolával, és fölpofosztam. Nem történt ilyen? Tehát nagyon könnyű nekem ilyet mondani. Na most abban biztos, hogy jó, hát Péteréknél megtörtént a pofoszkodás? Hát abból adódóan, ami ott szerepel, annál, annál az ember többet vél felfedezni, igen? Na most akkor kétségbe van, hogy elolvasta. Akkor megtalálta azt a leírt a fényképekkel, csevegésekkel. Azt őse ő se gondolja komolyan, hogy az ember egy ilyen történetben fényképet tesz közé. Tehát, hogyha valaki egy ilyen ügyben fényképet tesz közé... Gyereke, gyerekekkel... Az a legrosszabb. Borzasztó. Visszautasítom. Szó nem lehet róla. De most azért nem azt értem, hogy nem teszek közé gyereket arról, hogy minden rendben van, mint hogy nem teszek közé gyereket arról sem, hogy semmi sincs rendben. A Péter egy heves életet él, annak összes előnyével, hátrányával. De úgy érzem, hogy az a támadás, ami őt érte, az. lehet, hogy méltatlan volt, a az nem reagál rá. Ez a reagálás, ez csak és kizárólag arra jó, hogy jöjjön rá a darázsra. Na most eddig is jött. És Azt értsem meg, hogy a valóság az, hogy volt élettársa, vagy gyerekeim elhelyezésre is látható a kapcsolatban pertindított ellenem, onnantól kezdve veszett fejszegnyel az egész? De Én azt értsen meg, nem. hogy ma egy politikus nem engedheti meg magának az, hogy egy ilyen története legyen. Na most. Ő... Hányszor mentek neki a várnainak, amiatt, mert kezete állt a nőjére? Ezt, bocsánat, de ezt nem hallottam. Lehetséges. Hányszor mentek neki? Sokszor. De nem tudom kinek, mert. Várnai Ilászló önkormányzati képviselő. Az, hogy adott esetben a vak komodoros történetet valaki megúszta, hát ha megúszta. Nem az a megúszás, hogy pozíciójában marad de vagy sem. Az is a része persze. De nem értem azt, amit mond. Mert alapvetően abból, amit ön mond, abból az derülködjön, semmit se hiszel abból, ami József Péterrel kapcsolatos, arra meg azt tudom mondani, hogy ön vak. viszont a fülem az rettentő jó én ezt értem, de a fülével nem érzékelő azt, amit a szemével kellene És a kampány tudná mocskosabb lenni. Ez, ez, ez szerintem az elért a tetőfokot. Mi tudnék ennél mocskosabb lenni? Hát, tartok tőle, hogy. De mondjam már meg neki, hogy mi, mi által tudna mocskosabb lenni. Például itt, a, ami a bárban történt, és, és, és ehhez hasonló. És ami a ő... A, egykor a felderítetlen robbantások voltak. Jó, most már elnézést, most már zagyváni tetszik hetet hava. Tehát, elnézést. Ez már nem fér bele. röviden nekem Siffer Andrást kell hívnom figyelök drága hallgatók vegyétek már hívás azonosító nincs de a fülem jól működik hát a mai napon folyamán ennyit tudtak telefonálni Jó reggat. Lehet? Siffer Andráson a vonalban. Um, valaki azzal telefonált, hogy ezt ezen tudnám pontosan körülírni, de hogy mit szólok mindazzal kapcsolatban, amit juhász például. Tettem egy megjegyzést, mert uh, uh, a CD nem jött ki a lemezjátszóból, és az, ahogy felidézte nekem Juhász Pétert, és sajnáltam azt, ami a Juvász körül zajlik tekintetel arra, hogy négy évvel ezelőtt még beszéltem vele telefonon, hogy milyen fantasztikus fotók készültek a nőjéről és a gyerekeiről, és most akkor azzal kell szembesülni, hogy egy párkapcsolat tönkrement, amely egyébként bármikor előfordulhat, de már az, hogy egy párkapcsolat a kapcsán mi haladsz ki egy szobából, ahol a pár csúnyán búcsúzik egymástól, de mennyire tudtál arra vigyázni, hogyha volt valami nem komilfó a te életedben, bár az is lehetséges, hogy Csífer András életében minden komilfó, hogy, hogy arról ne szerezzen tudomást a nagy nyilvánosság, vagy hogy az alapján ne lehessen rólad irkálni. nyilván senkinek az illete nem komilfó, ö... A konkrét üggel kapcsolatban, ugyebár én már csak azért sem szeretnék semmit sem mondani, mert hogy választási kampány van, és mégiscsak az egyik pártnak a vezetőjéről van szó. Szóval szerintem ami nagyon fontos, és ez most nem csak a konkrét ügyben, és nem csak Magyarországra vonatkozólag, vagy rám vonatkozólag, stb., hogy szerintem jó lenne, hogyha a politikának ezt a fajta, Privatizálódását vagy komercializálódását megpróbálnánk megfékezni. Arról beszélek, hogy akkor, amikor a e, érdemé mondani valóta mosolygós gyerekekkel, vagy a cicákkal, a kutyákkal, stb. helyettesítik, akkor az, hogy úgy mondjam, az csak egy járulékos probléma hogy az illetőre ez vissza is üthet, amikor éppen kiderül, hogy már korán sem annyira mosolygós mindenki, de ráadásul azért, ami tartalom elől veszi el a teret, és ami talán még fontosabb a figyelmet. És ez nem magyar jelenség. De erre látható módon most már szakosodtak az újságírók és az újságok. Hát de pontosan azt mondom, hogy itt a, én azért itt nem az újságírót hibáztatnám elsősorban, mert azért amikor szinte elvárás politikusokkal szemben, és hangsúlyozom, ez nem magyar jelenség, hogy tegye ki az életét a placra, és a, a helyet, hogy érdemben arról beszélne, hogy az ő kormányzása alatt kinek lesz jobb, ne találtan kinek lesz rosszabb, mi, hogyan fog változni a helyett ilyen Imás fotókkal és a magánszférára tartozó különböző képekkel és hírekkel szórakoztassa a publikumot, akkor ebből természetszerűen következik az, hogy ha egy pici rekedés látszik ezen a gyönyörű felületen, amit oda kínál a tartalom helyett, akkor erre, mint a pirannyák, ráugranak az újságírók. Tehát félretes nemség engem. Ö, nem tölt el, hogy úgy mondjam, boldogsággal, semmiféle pozitív érzéssel, amikor bárkiről, most nem csak az említett ellenzéki politikusról volt itt, már ugye kormánypárti is a célkeresztbe, hol kimondva, hol kimondatlanul ezzel van tele a sajtó, engem inkább az dühít, hogy ö, egyre inkább a világon az ilyen típusú hírek és az ilyen típusú. Ö, egészséges helyzetben a magánszférára tartozó ügyek, azok, azok leuralják a politikai nyilvánosságot. De mondom, ebben nem az újság, szerintem első helyen nem az újságíró Azon gondolkodtam, hogy érdemes, de akkor most mégis azt mondom, hogy legyen érdemes, ugye Rúlad a van egy fénykép rólad és Petrás Máriáról, és talán két éve volt egy meglehetősen hosszú történet Ott én is abban hosszasabb mm -hmm. foglalkoztam sok, sokszor szembe ment be saját magammal annak függvényében, hogy éppen mit tűnt igazságnak abban kapcsolatban, hogy ugye a zsidó kulturális hetek, akkor éppen így hívták rendezvénysorozatban lett volna egy koncert Petrás Máriának és a muzikás együttesnek és az elmaradt, mert a népszaba olvasói írtak, és arról tájékoztatták akkor a szervezőt, hogy Petrás Mária milyen rendezvényeken volt jelen, és hogy ez szerintük összeegyeztethetetlen. Petrás Máriának a felléptével, és aztán Bőjte József a legkülönbözőbb közleményeket tette közé annak függvényében, hogy éppen az igazság felismerésben hol tartott. Nehéz lenne most megmondanom egy mondattal, hogy kinek volt igaz. A függetle attól, hogy számomra az kiderült, hogy te egyértelműen Petrás Mária mellett álltál. Úgy vagyok vele, hogy az egyébként tagadhatatlanul létező előítéletek, stigmák adott esetben a felelhető rasszista nyomelemekkel szemben, hogyha valami védelmet képezhet egy társadalomban, az pont a kultúra, a zene. És nagyon meg kell becsülni azokat az előadó művészeket, akik, ha úgy tetszik, a különböző Kárpát-medencé kultúrák között hídot tudnak képezni. A művészetükkel Petrás már ilyen. Hát, aki ö, adott esetben ö, erdélyi zsidó népdalokat ö, tud felszínre hozni, elénekelni mellette dalokat el tud énekelni, adott esetben el tud vinni egy zsidó kulturális hétel, Szerintem, ha valaminek van értelme és eredménye is az előítéletek felszámolása érdekében, az pontosan az, ami, ami Petrás Márjának a művészete, ha úgy tetszik a missziója és igen ebből következik az, hogy adott esetben lehet, hogy ez az előadó művész egy színpadonra lép, vagy egy műsorfolyamban fellép olyanokkal akiket az ember mondjuk okkal nem kívánna látni, hallgatni, vagy borzongást kelt. fogadjuk el hogy ez lehet, hogy nem csak egyik oldalon van így ezt a mondatot most nem értettem tehát azt gondolom, hogy ha valakinek egyébként az a missziója, hogy a művészetével különböző kultúrák között megpróbáljon hidat verni, akkor abba bele, bele csúsznak olyan alkalmak, amikor a legkülönfélébb más előadó művészekkel szerepel egy műsor egy fesztiválon. Vagy olyan meghívást, amely maga a rendezvény tűnik. Így van. Így van. Ez hát a én azt gondolom, hogy ha hiszünk abba, vagy ha ő hisz abba, hogy pontosan a dalokkal, annak a felszínde hozatalával, hogy egyébként a Kárpát-medencében a magyar csángó, zsidó svábszász kultúra hogyan fonódik egybe? Hogyan erősítették egymást az elmúlt évszázadokban? Akkor igen, ennek, ennek az is az eredménye, hogy bizony el kell vinni ezt adott esetben olyan közegbe is, ahol történetesen lehet, hogy a, az előítéletek túltengenek. Ugye úgy fogalmaztál, időként kitúzjon a hogy a hipertoleránsok, akik bedőltek a véleményterrúistáknak is Petrás kitiltották a zsinagógából, több kárt okoztak a zsidó-magyar együttéléstek, mint a szélsőjobbosportálok egész éves munkássága. Hát hogy ne? Hát a... a, a azok a portálok a különböző fórumok, akkor egyébként bevettek különböző gyűlöletket. Nézetek, azt ugye a nyilvánosságát tudja helyezni oda, hová. Viszont akkor, amikor van egy olyan előadó művész, aki mondom, ezt az időt megpróbálja a kultúrák között megképezni, megpróbálja megmutatni azt, hogy egyébként a, a, az erdélyi magyar kultúra és egyébként a Kárpántelenci zsidókultúra, hogy hogyan tartozik össze. Ezt e, itt a fővárosban egy zsidók kultúrális mint egy fegyelmezőleg, hogy, mert, hogy milyen rendezvényen vagy kikkel, mert e, egy színpadon egy műsor folyamban fellépni, az e, hát legalábbis egy olyan üzenet, hogy nem annyira lényeges az, hogy ezek a hidak megképeződjenek. Ahogy én látom, te nagy valószínűséggel ott voltál a Csangó bálon. Hát engem az elmúlt években mindig elhívtak, és akkor mindig elmentem, ez ilyen. Tehát én ér, sose voltam a Csangóbálon. Ott mi van? Hát például hát van táncáz. Meg sok. nem hát te előtte... részt veszel? Én, most nem vettem részt. Volt, hogy részt vettem. Meg előtte van egy. van mindig különböző műsorfolyam. Most így húsvéttől künkös a népi hagyományt mutatták be, mert vannak általában előtte különféle megnyitó beszédek, amit ilyen eseményeknél szoktak lenni ennyi. Ö, ezt én már mondtam neked a múltkor és más kontextus, vagy hogy általában, hogyha elhívnak valahova, oda én el szoktam menni. Te felszülette a holnapodon azt, ami téged programilag érdekel a héten és ebben ugye benne van az ötvös csoport épp úgy, mint a budaházi, úgy másodfokú tárgyalása, ami a az igaz holnap lesz. Holnap, így van. Ez még foglalkoztat téged? Hát egyrészt nekem a kollégám meg volt tanárom a védő, Székinger István, De a védőbeszédét ittől függetlenül is szeretném meghallgatni, meg hát azért azt gondolom, hogy most már több mint egy évtized, vagy egy évtized után ez a erre azzal, hogy terrorizmust varnak a nyakukba, ez kezd nélképpen anachronisztikussá válni. Értem ez alatt azt, hogy természetesen az erőszakos cselekményekért büntetés jár minden civilizált társadalomban, viszont az valahogyan azért még, még sincsen rendjén, hogy amikor az állam lép fel terrorisztikus módszerekkel, akkor bő egy évtized után, sem lehet pontosan látni a részleteket és a felelősöket, miközben euh, terrorizmus vágyát fogalmazzák meg olyanokkal szemben, akik hát sem azzal az arzenállal nem rendelkeznek, mint az államgépezet, és hogyha megnézzük azt, hogy Európában mondjuk mi, mi, miket neveztek terrorcselekménynek az elmúlt években, akkor mondom még egyszer, számunkra kisei anakronizmus a minősítése annak, amit elkövettek, ha elkövettek. Mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy természetesen mindenféle erőszakos cselekményt az ember nem egyszerűen elítél, hanem nyilvánvalóan az államnak a büntetését is kívánja. Alkotmányjogot? Vagy mit tanított neked a Szökinger? Alkotmányjogot. És milyen talál volt? Nagyon jó. Tehát az hát akkoriban, lehet, hogy most is, akkoriban az első tételes jogi volt, amiben jött az alkotmányjog, és akkor én nagyjából akkor kezdtem ráfordulni a jobbra. mert addig ugye ezek az alapozó tárgyak mentek, és ezt némiképpen untam, nem rázultam bele, és a többi. Szerintem az első jelek sem is alkotvány volt. Én nem tudom magammal a inget Nem baj. Hát, de ebben van, Itt igaz, hogy is ismerem. A másik esemény, több esemény is van, az a Szerdai ötvös csoport. Horda amelyen valószínűleg igen Ez most mennyiben érdekeltél? téged? Általában szokott érdekelni nyilván a múltkori az aktanyilvánosságról szóló az nyilván fokozottabban érdekelt hogy nem csak engem mert ott a is megították. tehát hogy több százan voltak de, de érdekel persze Nagyon lazán kötődik Uh, és benne van az én teljes történelmi kudarcom meg ismeret hiányom. Uh, én valamit alapvetően nem tudok Gönc Árpádról akkor, amikor nem értem azt a felhorgadást, ami most a vele kapcsolatos metró megálló elnevezésével kapcsolatban tart. Hát... Magában a metró megálló körüli felhorkonást én sem értem, de mondjuk azt, hogy az egészet sem annyira, mert uh, kezdem ott, hogy jó lenni. egyrészt, Valamikor régen, lehet, hogy ez még a múlt rendszer volt, nem tudom, volt egy szabály, hogy... De javícska, hogyha ügyességet beszélek, hogy egyébként valakiről közterületet elnevezni csak a halála után egy olyan 20 éve-25 évvel lehet. Volt valamilyen szabály régen. Ez lehetséges, de ez már régességem működik a Gyarmati Dezsőről, még életében neveztek el, Tudom meg, hát Viloszki uh, Rudolf, és Szusza Ferencről is stadion, sőt Kis Lászlóról, szintén Száz százhalóbb szerintem, Én szerintem az a szabály, hogy egy közéleti szereplő de még egy sportoló esetében is váljunk bizonyos időt az általáhozása után. Még miatt elmennék oda? Te érted azt, hogy egyébként miért akar é. valaki egy élő emberről elnevezni valamit? Tehát miféle iniciatívája, milyen belső indíttatása lehet ezt? Amiket emlegettem, meg én is emlegettem, hogy élő emberről neveztek el, ezek sportlétesítmények voltak, és nyilván az adott fenntartó intézmény, legyen az önkormányzat sportklub ö, saját ö, image, legendája, stb. szempontjából, ez fontos volt. Ö, ha itt ezek magánterületek, és nem közterületek, már mint, hogy ugye valamilyen egyesületnek, stb. a létesítményi többnyire legalábbis nyilván puskásnak a szerepeltetése még életében, és a többi legendának a szerepeltetése életében. Az most, hogyha jó közelítek, akkor azt mondom, hogy a fenntartó úgy is gondolkodhat, hogy mint egy a fiatalokat is inspirálja arra, hogy azt a sportákat válasszák. Én most kifejezetten az utcákról, terekről, próbáltam beszélni, hogy ott igen volt egy olyan szabály, hogy teljen el valamennyi idő az illetőnek a halála után, amikor elő lehet azt venni, hogy róla közterületet neveznek el. És szerintem ez rendben is volt. Ö, nem igazán tudom azt mire vélni. Ö, én azt sem igazán értettem, amikor a 13. kerület városközpontot nevezett el Lehet, hogy nekem nagyon maradél gondolkodásom, de én úgy voltam vele, hogy Budapesten ilyen közterület elnevezés, városközpont nincsen, mert vannak terek, körútak körterek, utak, körutak, de ilyen, hogy városközpont nincsen. De ez átment, és ezzel senki nem volt semmi baja. Ezek után, hogyha a metró megálló létesül, történetesen ugye vannak olyan tervek, hogy ott a budai, oldalán, a budai rakparton is ott valamit variálnak, hogy föld alá visznek a évvel. tehát ezt csak jelzem, hogy lehet, hogy az a túloldalán is létesül valami, ami nem a hév akkor nyilván logikusan merül fel, hogyha ott van egy közterület elnevezés, akkor azt használják a híd megjelölése helyett. E, nyilvánvaló, hogy az egész cirkusz az most a választási kampányba illeszkedik bele, annyit még, hogy azért tegyük már mellé, hogy a önszerpádot követő köztársasági elnökről, Márul Ferencről, amikor utat kívántak elnevezni akkor ezt hogy vegyék a Ez így rendről. volt, is így így így Tehát de, ezt azért tegyük a mostani ügyben. az inkluzív azt is igen? E, azzal együtt, hogy én magát egyrészt nem értettem a városközpont elnevezés, másrészt, meg, ha már megtörtént ez az elnevezés, akkor természetesen ezt az egész vitát, hogy a metró megállót akkor miként nevezzék, ezt e, rendkívül kicsinyesnek tartom. De most, ami a Göncserpád megítélését illeti, ott én valamiről alapvetően le vagyok maradva. Bár Nem hallgattam, vagy? Unguéri Krisztián meg olvastam, mert hát ugye ott, ott, ott a jobb oldal részéről olyan vádak fogalmazódnak meg, ami az ő erkölcsi alapzatát e, teszi lehetetlenni az ügyben, hogy neki róla bármit is elnevezzenek. Örüljön, hogy egy átlárköztársaság elnök volt. Szerintem az egy Jónyom, egy nemzetegészség és lelkületéhez azért talán hozzátartozik, hogyha valakik az elnökei voltak, főleg, hogyha valaki egy demokratikus rendszerváltás utáni első köztársasági elnök volt, annak az emlékét megőrzi, akkor is, hogyha a politikai tevékenységével nem feltétlenül értett mindenki egyet, akkor is, hogyha későbbiekben ilyen vagy olyan feltevéseknek demondák ez az amaz, kiderül a az életéről. Én azt gondolom, hogy az ország saját magának tartozik azzal, hogy a rendszerváltás utáni első köztársasági elnökéről, első miniszterelnökéről, méltó módon megemlékezzen, adott esetben közterületeket elnevezzen szobrot állítson, mondom még egyszer, az ö, ö, szerintem kívánatos lenne azt a szabályt viszont visszahozni, ugye ez csak a halála után meg, ö, ö, megadott idővel történik meg. Jegyze meg Antall József esetében, ez így is történt. Csak ő sajnálatos módon ugye elég korán eltávozott. Amire megutalgatsz, ott meg én csak annyit mondanék, nem tudom Jungvari nyugári Krisztián, most pont milyen eh, eh, környezetben. Akartad ő izahozni. is megnyilvánult ezügyben a csehből. hát én csak annyit... E, e, Aki egyébként ugyanazt mondta, mondta mit te a tekintetben, hogy ne nevezzenek el a halálától számított xD-b. Így van, egy ceterum cenzeó akta nyilvánosság kell, tehát mindenféle sanda gyanúsítgatás, vagy éppen alappal történő utalgatás, stb. nek elejét, lehet a, elejét lehetett volna venni már 25 évvel ezelőtt hogyha mindenki számára szabadon hozzáférhetővé válik, nem csak az állam, nem egyszerűen az állambiztonsági múlt, hanem azoknak a személyeknek is a 89 előtti múltja, akik 89-től kezdve közjogi pozíciót töltöttek be, nem csak a köztársasági elnökök, államtitkárok, állami cégek, privatizálásra kerülő állami cégek, vezetői és a többi. És amikor arról van szó, hogy hát hát véletlenül ez mégis rétrejön, akkor a gönc részét levelik róla, és marad az Árpád, ahogy annak idején az Ehotel is úgy döntött, ha ha hogy leveli az a, a, a Angol utcában a Naptévének a logóját, mert az egyébként valami kommunista, miért? nem tudom, minek volt a szimbóleút Én nekem tudásom, tudomásom arról göncárpád múltjával kapcsolatban, amit bizonyos orgánumokon terjesztenek, vagy terítettek az elmúlt hetekben, és nekem nincs ilyen. Lehet, hogy egyébként létezik, én ilyenről nem tudok. De arra azért úgy bátorkodom följönni a figyelmet, hogy ennek az országnak a 20. századi történelme sajnálatos módon olyan, amilyen. Ö, nem nagyon lehet szerintem találni olyan 20. századi magyar közéleti szereplőt, akinek a múltján múltjában valamilyen foltot minimum a politikai közösségnek egyik meghatározó része ne található. Ezzel meg kellene békülnünk, hogy ez már csak így alakult Magyarországon. Van egy okos ember, aki te is ismersz, de most nem fogom felfedni, mint egy máskor sem szoktam, aki szemlézét a beszélgetéseinket vagy beszélgetésünket is, és ő azt írja emlékeim, szerint van egy 2012-es fővárosi rendelet, amely tartja az öt éves latosnál azzal játszottak, hogy mi számít, állítólag a part például nem lehet, hogy itt is valami hasonló jogászkodás lehet, megírja. lehet nem vagyok elmélyőve a fővárosi rendeletekből bevallom töredelmesen Ö, egyrészt ez nyilván vicc, hogyha azért városközpont is nem tér, mert így ki lehet bújni az ötévaló. Ha ez így van, akkor ez is szerintem egy óriási politikai baklövés a 11. önkormányzat részéről. Szerintem a közterület az, ami közterületként van megjelölve teljesen mindegy, hogy mi az elnevezése. És én megmondom őszintén, én az öt évet is túl rövidnek tartom. Én nem gyerekkori emlékem, vagy nem annyira gyerekkori emlékem, hogy mintha régen az lett volna, hogy 20 év, a 10-be szerintem nyugodtan ki lehet egyezni, de azt jó lenne tartani. Nagy sikert talattál bizonyos körökben, azzal a bejegyzéssel minden esetre bekerültél mindenféle újságokba, hogy a magyar idők mai lelepezéséhez csak egyetlen apró kiegészítést tennék, ami nyilván véletlen maradt ki a cikkből, amint azt az elmúlt 10 évben számtalanszor elmondtam, igen, 1996 és 2008 között dolgoztam a TASZ-nak, én a leleplezés lenne keretében az, az akkori ügyvűvői testületi döntés alapján vállaltam el például 2007 decemberében Orbán Viktor képviseletét is. Amióta internet van, ilvános, hogy a tassoros támogatásokat kapott és kap, tehát igen, Magyarország jelgi miniszterelnök és soros pénzből képviseltem. Ez akkor egy hete miért okozott ekkora revelációt? Hát ugye pont pár órával korábban beszélgettünk arról, hogy van. Én... Így van, hogy egyrészt én nagyon nem szeretnék foglalkozni a kampányal, ugyanakkor pedig ö, dühít a hazugság meg, amikor a, az én személyemet konkrétan egy ilyen valótlan ö, vagy éppen képmutató történetbe ágyazzák bele. Itt ez történt, tehát ugye most mikor ment a savazás, hogy Szél Bernadett, soros ügynek, stb. stb. meg az NMP soros szervezet, akkor elővették, hogy lám-lám mert hogy a liberális védegylet, meg a sorosista tasz, stb. És azért engem még jobban elfutott a méreg mint hogy a bejegyzésemből ez látszik. Most túl azon, hogy a védegylet annyira volt liberális, hogy a vezetőségébe ott volt Ángyán József, hogy az elnöke volt karácsongárból Sólyom László vidagában és mások. Akár azt is hozzátehettem volna, hogy akkor, amikor a védegylet Sólyom jelölte köztársasági elnöknek, és a Fidesz pedig ezek után megszavazta a Fidesz frakció Sólyom Lászlót 2005 elnöknek, akkor ez, ez szerint a logika mentén akkor a Fideszékben a soros tervet hajtotta végre. Szóval nem, ez, ez, ez a baromságnak valami egészen elképesztő kicsúcsosodása. Azt pedig ö, némiképpen sportszelőtlennek éreztem, hogy az én taszos tevékenységemmel próbálnak, próbálnak most ütni az elempén. Nem csak arról van szó, hogy Orbán Viktornak a képviseletét akkor elvállaltuk, mert hogy az nem az én egy személyi döntésem volt, hanem a korabeli Fidesz, például Balogh Zoltán Gulyás Gergelyt, én abban az időben ismertem meg 2006-2007-ben, kifejezetten jó néven vette és pártolta a TASZ-nak a kiállását a 2006 őszi rendőrterorral, szemben egyáltalán a a ő, akkori államgép egy gyülekezési jogot sértő fellépéseivel szemben. Tehát talán azért erről illené, illenék nem elfeledkezni, és ha már ennyire a sorozásba belefeledkeztek, akkor azért legalább arra figyelhetnének, hogy voltak olyan periódusok, nem régen most nem a rendszerváltó időket idézem vissza, amikor Soros finoztak ki a Fidesz hanem bizony a közelmúltban is voltak olyan periódusok, amikor az ellenzéki Fidesz ö, nagyon is egyetértett a soros finom szírosztatásznak az Valójában akkor, amikor egy ilyen történetben valaki nem ügyvédhez fordul, ügyvédhez fordul, de a TASZ ernyője alatt, akkor ott a TASZ valójában valaminek a szimbóleuma, hiszen azért az ember általában egy ügyvéd irodához fordul, akkor, amikor egy ilyen civil szervezet által biztosított jogász látja el a védelmét, abban van egy olyan valami, amit most nehezen tudné pontosan megfogalmazni, de talán érthető vagyok. De az akkori 2007-es környezetben szerintem ez teljesen logikus. Én nem volt. azt mondtam, hogy stihje van, én azt mondtam, hogy, hogy az valójában akkor mit fémjelez? Ez Orbán Viktor esetében véletlenül ugyanazt fémjelezte, mint amit fémjelezett másoknál is, akik a TASZ vagy más jogvédők szervezet segítségét kérték különböző ügyekben, vagy éppen a jogvédő Igen. szervezet maga jelentkezett, hogy az ügye az nem pusztán egy személyes ügy, hanem, uh, hanem, hanem túlmutat az ő személyén. Tehát uh, egy, egy jogvédő szervezet az tipikusan, hogy mondjam, stratégiai perléseket vállal el, stratégiai ügyeket vállal el, tehát ahol a konkrét személyt ért sírelem vagy megaláztatáson túlmenően túlmen, kell védelmet nyújtani a magáról megfeledkezett államgépezettel szemben. Konkrétan az Orbán és az akkori belügyi tárca közötti pernek ugye az volt a tárgya, hogy a Orbán Viktor ellenzéki vezetőként egyébként helyesen ugye azt merészelte mondani, hogy vélhetően politikai utasításra ö, verték az embereket 2006. Ö, október 23-án. És ezért a minisztérium a jó hírneve miatt bírósághoz fordul. Edzem meg, azóta hál' Istennek változott a bírói gyakorlat is, és most már a jogi személyeknek, állami szerveknek a jó hírnevét ö, sokkal kevésbé patronálják, vagy éppen egyáltalán nem patronálják. Ez akkoriban nem így volt. És itt nem Orbán Viktor személye volt lényeges, hanem az, amikor az állam terrorisztikus eszközökhöz nyúl, és ezt valaki történetesen jelenzik, egy ellenzéki politikus néven nevezi, utána még öt be a minisztérium állítólagos jó írneve miatt, ez, ez, ez, ez egészen... Akkor emlékezetet szerint kikeresett, Ez egy Hát én elmondtam akkor is, az történt, hogy én akkor ilyen óraadó voltam a jogszociológia egy folyosón Navasics Tiborral, aki, ha jól emlékszem, akkor már frakcióvezető volt a Fideszben, és egyszer beszélgettünk, hogy van ez a per az Orbánnal szemben, és az Orbán maga jár el, és én ilyen viccesen odavetettem akkor a Tibornak, hogyha kell jogi képviselőt, akkor szóljatok. De ez ilyen félig viccesen történt, és akkor teltek múltak a hónapok, és egyszer csak benültem az irodámba, és fölhívott Dalcs Tamás, aki akkor... Orbánnak talán kabinet volt, tehát valami, valami pozícióban volt akkor a Fidesz pártelnöke mellett. Én Dajcsot még réges-régről rendszerváltási idejéből ismertem, és mondta, hogy áll -e ez a dolog, amit én említettem, mert hogy szükség lenne, mert hogy másodfokra került a dolog, és most már tényleg szükség lenne jogi képviseletre. És én akkor a Tamásnak annyit mondtam, hogy persze, hát miért ne, az ügyet ismertem így a sajtóból, csak nekem ahhoz, hogy erre igent mondjak, a TASZ ügyvédői testületével ezt meg kell tanácskoznom. Ez meg is történt, ott született egy egyhangú döntés, hogy ezt vállaljuk be. De mondom még egyszer, az a policy, vagy hogy fogalmazzak, amit a TASZ a 2006 őszi eseményekkel kapcsolatban, és egyáltalán már azt megelőzően a gyülekezési jog módszeres rendszer szintű megsértésével kapcsolatban, Folytatott. az a jogvédő tevékenység, amit az állami rendőrtérorral szemben a TASZ is, mint hogy a Helsinki Bizottság vagy a Nemzeti Jogvédőszolgálat kifejtett abból egyenesen következett az, hogyha egy ellenzéki politikust ilyen módon próbálnak megregulázni, hogy néven nevezze a történteket, akkor ő adott esetben egy jogvédőszervezet segítségét kéri, és adott esetben a jogvédőszervezet ezt a segítséget kér. Ez világos Azt árulod el nekem, hogy ez ilyenkor nyilvánvaló, hogy díjmentesen történik, tehát hogy akkor az illetőségnek... Illetvegyen... Ez, ez csak is. Neki akkor tisztában kell lennie azzal, hogy aki ezt átvállalta tőle, annak a pénze honnan Bevallom őszintén, bár ez már azért az ügyvédi titoknak a kategóriáját súrolja. Nem merült föl közöttünk akkor így konkrétan, hogy a TASZ-nak a finanszírozása egyébként miből van, de erre mondtam azt, hogy mióta internet létezik, a TASZ például nagyjából azóta, tehát 2000 óta, vagy 99-2000 óta van honlapja, az első adandó alkalommal föl lett pakolva, hogy honnan vannak a finanszírozási források, tehát mindenki, Orbán Viktor is, más is, aki, legalábbis aki akkoriban használt internetet, azt tájékozódhatott, vagy ha más nem, akkor a sajtóból tájékozódhatott. Tudom, hogy te hát, ilyen, ilyen szavakat nem használsz, de, vagy nem szoktál használni. Ez így utólag hálátlanságnak tűnik, mert ez tűnne a legegyszerűbb kifejezésnek. Ez, ez a kifejezés, igen, én nekem ez a kifejezés, esküszöm, hogy eszembe se jutott. Tudom, azért mondom. Én hogy ezt nem tartom igazán sportszerűnek. Tehát az egy dolog, hogy kampány van, az egy dolog, hogy kampány van, és nem csak Magyarországon, nem feltétlenül mindig guztusoss eszközökkel játszanak ártok. Az egy dolog, hogy a Fidesz számára ez a rendkívül lebutított, primitivizált soros kampány, ez valamiért kifizetődőnek tűnik, de azért vannak bizonyos. Hogy mondjam, helyzetek, pontok, ahol már csak a saját maga önbecsülése miatt is a kormánypártnak meg kéne tudnia állni azt, hogy oda szúr egyet, és ilyen méltatlan módon el kell. De a saját magad számára pontosan be tudod lőni, tudom, ezzel a kifejezéssel se szoktál élni, hogy mi bocsáratos bűn és mi nem. Messze így nem tudom kantosan belőni, bocsánat. Hát, hogy amiről mi beszélünk, az elévül-e akkor, amikor véget ér a kampány? Hát nem, így, így nem évül-e, tehát igen, tehát én azt gondolom, hogy hogy azért egy normál, ahhoz, hogy hogy úgy mondjam, legyen egy morális bizonyos de egy társadalomban bizonyos sportszerűségét. Oké, most maradunk a te, fe, te A Kompánytól függetlenül. Akkor ki a neki kéne felmutatni egy sárga Izét, kártyát, vagy lapot. Hát én magyar állampolgárként bátorkodtam felmutatni ebben a posztban egy sárga kártyát, ennyi. Szerintem ez bárki megtelti. De a két sárga lap utáni kiállítás az ebben a formában itt nem létezik. Hát ez nem, nem ilyen szabályok szerint működik ez a játék, de persze, ha már ennyire feszegeted a dolgot, akkor igen, nem azt olyan, gondolom, nem akkor nem feszegeted teljesen mindegy, igen, azt gondolom, hogy ha most nem is konkrétan ebben a cikkben, vagy emiatt a magyar idők miatt. De egyébként pedig a mindenkori köztársasági elnöknek azért van egy olyan, hogy mondjam, moderáló funkciója, hogyha a versengőfelek felek túlszaladnak bizonyos mértékben. Vajon, vajon, vajon a köztársasági elnök ezzel miért nem él? Vagy ezt tőle kell megkérdezni? Hát egy tőle kell megkérdezni, mert ezt meg én azt is el tudom fogadni, hogy az is lehet, hogy ő egyelőre vár-kivár, és úgy gondolja, hogy ha olyan mértéket mit át a nem kívánatos határátlépés vagy sportszerűségi szabályoknak a megszegése akkor majd megnyilvánul el tudom azt fogadni, hogy nem akarja elinflálni a megszólalásait, de nagyon remélem már csak a megválasztásakor elmondott, uh -huh, tehát az ugye. újraválasztásakor el, tavaly elmondott okán is, hogy azért egy ponton jelezni fogja akár a saját korábbi pártja felé is, hogy azért bizonyos határokat jönne megtartani, tiszteletben tartani. A megkettők beszélgetés sorozata is annak a példája, hogy vannak az embernek egyéni sérelme, és aztán túlteszi magát rajta. Azt kérdezem tőled, és ez a záró kérdés, hogy te egyébként Um, mennyire vagy megbántható? függet attól, hogy ez látszik-e rajtad, vagy sem, bár azért, amikor az embert megbántják, az általában szokott rajta látszani. Ja, szerintem elég könnyen, csak utána viszonylag könnyen túl is tudom magamat tenni rajta. Mindig ilyen volt? -e? Szerintem igen. És nem felejtesz, vagy felejtesz is? A memóriám elég jó, de Én... hajlamos vagyok, rá abban. <tos> Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. andrás Egy vakhölgy, akiről menet közben derült ki, hogy vakhölgy, mert én azt mondtam neki, és szerintem ezt nem jól látja. Juhász Péterrel kapcsolatban telefonáltak itt valaminek kapcsán én hoztam szóba, és nem örültem annak, amit olvastam róla, mindig magamra szoktam ilyenkor gondolni, illetve magamból szoktam kiindulni, hogy hány olyan történetem van, ami az én életemet befolyásolhatta volna. Egyszerűen benne voltam egy szerelmi hármasban, és valamikor az 90-es évek elején volt, és írt róla a Kacsa magazin. És egy egyébként azóta egy pártban feltűnt már egy nevesebb politikus, Édesanyjával dolgoztam együtt, aki mondta, hogy Fialaur benne van a kacsa magazinban, mondta, hogy ez teljesen pozitívan. Én elolvastam, de azt műsort nem tudtam utána készíteni, teljesen elszégyeltem magam, lerohantam a BLAH újzatérrel, ott hagytam a rádiót, és vettem egy újságot, elolvastam. Ennél hosszabban nem szeretném felidézni. Uh, csak ez jutott az eszembe Tehát azért mondom, hogy nem volt az én életem mindig mentes attól Hogy ne lett volna benne olyan, amit ha megírtak Akkor az befolyásolhatta az én létezésemet De ez egy másik periódus volt Nem gondolom, hogy neked ez ügyben meg kell nyilvánulni Nem gondolom, hogy neked ez ügyben pálcát kell törni bárki felett is de kihagyni egyébként se hagytam volna. De utána a beszélgetés sorozatban, ami volt fél nyolcig, szóba került, ezt gondoltam, ezen a módon megemlítem. Na igen, én én szomorú vagyok ettől, mert én valamennyire ismerem nyilván Pétert is, most már az évek alatt ismerem a volt élettársát is. Sokszor találkoztam a gyerekeikkel, minden ilyen nem vállás, úgyhogy ők nem voltak házasok, gyermekekért folytatott küzdelem, az borzasztó tud lenni. Péter nekem egy évvel ezelőtt mondta, hogy őt elkezdték egy ilyen helyzetben bizonyos ügyvédi körök, nem tudok más mondani, zsarolni. Elég régóta képben voltam ezen előkerülő vádak ügyében, ismertem a Péter bizonyítékait, tisztában vagyok vele, hogy büntetőeljárás nem indult, és, és természetesen szomorú vagyok, hogy, hogy ezt az egyik fél, Tudtával, tudta nélkül, de egy politikai kampányban ki lehetne használni, miközben ez egy el nem döntött jogvita, amelyben a tényleges erőszakra valójában semmilyen bizonyíték nincsen, és inkább szól az a gyerekekért folytatott küzdelemről sajnos. Én számtalan balfalságot csináltam az életemben. Azt kérdezem tőled, hogy ilyenkor neked például, aki azért egészen más, mint eszébe jut az, hogy a ha volt barátnővel, vagy uram, bocsánat, akár az ügyvédekkel, messze, tudom, hogy ez messze túlterjeszkedik azon, mint ami a te kompetenciád. Hát vannak szituációk, az ember nem kompetenciában gondolkodik, hanem azt mondja, hogy az Isten ágya meg muszáj ezt önnek csinálni, és ez nagyon fontos, hogy nem most, ez nem a időszakkal kapcsolatos, hanem egyáltalán. Vagy ilyenkor szigorúan meghúzod, mint általában a határokat, és azt mondod, hogy megvan a véleményed, de nem avatkozol bele. Már hogy kinek hogy mondjam, hogy muszáj -e ezt csinálni, Hát, hogy, vagy... hogy, hogy, hogy mitán a Péterhez azért több fűz annál sem, mint hogy ez ne lenne megvalósíthatatlan, vagy nem lenne megvalósítható, hogy, hogy az ember az ő érdekében uh, és aztán a pártja érdekében ebben a sorrendben felveszi a másik a kapcsolatot, és azt mondja, hogy, hogy nem -e lehetne ezt valahogy másféleképpen rendezni. Nem, mert ennyire nekem a, a Józsával úgy hívják a Péter volt nincs nem volt kapcsolatom. Én csak azt láttam, hogy megéltem a Péter mellett, hogy milyen megdöbbenéssel, tényleg, tényleg a semmiből érkező megdöbbenéssel szembesült azzal, hogy ő, őt elhagyták, elhagyja az élettársa. Már innen indulunk, hogyha már a tényleges origó tények, stb. hazugságokat csak föl kell szállazni, hogy ott azt állítják, hogy a Péter a munkája, meg a nem tudom mi miatt elhagyta a családját, hát ennek homlok egyenest az ellentét a történt, és azért olyan időszakban, amikor ugye női erőszak ügyében a világban és Magyarországon is rengeteg fontos dolog történik, érdemes minden esetet egyedileg vizsgálni, és teljesen a homlok egyenest ellentét a történt annak, amit a nevezett cikkekben állítottak. És Péterben nem csak az ilyen, most a szó, próbálom jó értelemben mondani, férfi büszkesége, hány, túl, hány, hogy mondjam, rázta meg akkor, amikor ez történt, hanem hát most nem belemelve, én is azt a harmadik szereplőt, aki, aki, aki miatt ez az egész dolog történt, és aki miatt egyébként az élettársa utána tökötőleg -tök egy éven át Londonban élt. Tehát a gyerekeit elvitte a Péternek, én nem vagyok még apa, te tudod jól. Én jú, jú, jú, júniusban leszek, én, én, én, én egyszerűen csak ezt sem tudom képzelni, tehát a mars utazáshoz tudom hasonlítani számomra azt a lelki helyzetet, hogy hogy, hogy akkor akkor milyen az, amikor az embernek. Hát, egy nekem a hosszú, hosszú években, ha nem, ha nem, nem évtizedbe került, amire én ezt a magam módján meg tudtam emészteni, és természetesen ebben az, hogy én hogy tudom megemészteni, az másodlagos ahhoz képest, amit az én lányom ebből meg tudom emészteni. És az, hogy most egészségesnek tűnik, az nem jelenti azt, hogy azért a lelkében mindaz, ami a mi kettünk válásából adódott, az, az ne lenne ott. És ha azt mondom, hogy azt megpróbálom kompenzálni, vagy kiavítani, de az se kompenzálni, se kiavítani nem lehet. Lehet, hogy amit az ember ott megcsinál, az, az, az, az, az ott marad, legfeljebb az ember kísér próbál valamilyen teret létesíteni, ami az egészre gyógyítóként hadd, de ezt csak ilyen mászként tudja az ember mondani. Csak szóval ugye más, vagy... ez, amikor, amikor, más ez egy közembennél, és más ez akkor, amikor ha túlhaladszik a szobá falain, akkor ez befolyásolja az ő, vagy annak a pártnak, vagy annak a nagyobb közösségnek az életét, amelyben ő egyébként ott van. Igen. Azzal együtt, hogy egyébként a mértékadó sajtó és tisztes. Úgy állt -e ez a kérdés ahogy hogy szerintem hozzá kell állni, vagy nem is írt róla, vagy pedig nagyon objektíven jártak a körül a kérdést. Magyarország egy falu, Budapest végképp, egy falunak egy szeglete, vannak ebben a városban olyanok, akik pontosan tudják, hogy a Péternek ebben a magánviszonyában mi történt. Tudják, hogy a, a, a Józsa iránti minden tiszteletem mellett ebben rengeteg ügyvédi provokációs hazugság van. Erre Péternek az eljárásban bizonyítékai vannak. Én azt sajnálom csak ebben az ügyben, hogy odáig fajult a politikai küzdelem, hogy ezek a sajtótermékek már nem csak, hogy ítéletet hoznak, hanem hogy a nyelvhasználatukban kizárólag a politikai kampány célokat használják fel, mert Pétert egy nőverő, erőszakos embernek beállítani, egyébként nem megalapozott bizonyítékok alapján, és ezt tényként folyamatosan kijelenteni, az kizárólag perre érdemes. Péter nem egy nőverő ember, hanem egy gyerekeit szerető apa, aki. Igen, csak ugye magában az a tény, ahogy ő követi az eseményeket, az számtalan megértésre és félreértésre ad okot, beleértve az indexen levő Juhász, dulakottunk a volt életársammal kezdetű cikket. Nem csak az a helyzet, hogy ugye az a történ egyetértek, de ugye, aki elolvassa azt a cikket, meg a blogbejegyzést, mert az index újságírói teljesen pénzszerűen és korrektú jártak el az állítások arra vonatkoznak, hogy sajnos, és akkor itt van a, a borzalom, hogy most egy párkapcsolat, ilyen dimenzőjét miért kell kiemelni, hogy, hogy hát alkoholos állapotban a volt élettárs jelent meg, ugye bő negyedével, több mint egy negyedével a, a, a tényleges szétköltözés és szakítás utána Péternél. Tehát egy, egy teljesen más helyzetben, egy teljesen más dolog történt. Péter azt gondolom, hogy erről nyíltan beszél. Azt gondolom, hogy ha ő ebben hallgatna és, és tűrné a hazugságokat, akkor akkor is hibásan járnál. És nekem százszerzékos meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben végig hatva. Téged elkerültek ezek a hívek. Te egy ha én jól emlékszem, néhány orpiszkálást leszámítva, de te egy történet nélküli pasi vagy, a szó legpozitívabb értelmében, de most kiderül, hogy nagyon sok történeted van, csak valamiért már reggel, február 12-én nem emlékszem rá, akkor az Isten sem mossa le rólam, hogy valamiért én téged túl akarlak juttatni valami akadály. Én, én... Hát, én azt tanultam meg, János, a politikában, hogy ha fontosá válsz, hogy pont utána Fidesz szemében, hogy levadászzanak, akkor a történetek, kinőnek a földből, mint gomba eső után. Tehát, hogyha én olyan helyzetben lennék, akkor föllennék a kerítéses plakáton, miközben én vagyok az egyetlen, aki mereg lesz jön a kerítés ellen. Ha én igazából fontos lennék, akkor biztos vagyok benne, hogy találnának az én életemben, a magánéletemben olyan dolgokat, amikre rá tudnának csapni. És ugye, át, amióta vonagábort hosszan, heteken át a magyar sajtó passzív asszisztenciája mellett konkrétan homoszexuálisnak vádolt a, a teljes magyar úgynevezett jobboldali Fideszes sajtó, azóta már nem csodálkozunk semmi. én nem vagyok volna a Gábora semmilyen személyes viszonyban, de akkor még én is felhívtam őt, és azt mondtam, hogy ha bármiben én tudok neki ebben segítenek, akkor kérem szóljon. Azó meni, hogy elmondtam minden interjúmban, hogy hát milyen mocskos világban tartunk. És ugye, azért, hogy mondjam, a polgári Magyarország velmerandási étosztához képest azért nagyon mélyen vagyunk, mert itt ezzel kizárólag csak negatívan stigmatizálni szeretnének olyan politikusokat, akik valamit. Másképpen gondolnak, mint hatalmon levők. Így volt ez Botkalászló, hazuk korrupciós ügyeinek előrehozása kapcsán. Így volt egyébként szél soros b kapcsán. Így volt ez Gyurcsány Ferencnek a külföldi számlája kapcsán, amelyről ő a jogszabálynak megfelelően bizonyos nem kell nyilvános adatot szolgáltatni, de a számok viszont kerekek voltak. János, hogyha én annyira elő lennék, abban az értemben, hogy, hogy, hogy nem tudom, én lennék a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt, vagy a legnépszerűbb párt, akkor én is megkapnám. A saját oldalamról szoktam kapni dolgokat, akik a azt, hogy én Lázár városában pár éven át egy kórháznak adtam kommunikációs tanácsadást emlőrák szűrésügyben, hogy közben a, szomszéd, a szocialista városnak is dolgozott a cégem, miközben én magam egyébként Bukaresben éltem, és a kollégáim csinálták a projektet. Mindig lehet mindent előhozni. A legtöbbször még elő hozni, hogy én kutattam egy közönkutatásban. Paks ügyében, 2008-ban 2 millió forint volt a teljes kutatási költség. Azt hiszem, jó 3-4 forintot kerestünk rajta. Ennél többet nálam nem lehet előhozni, és nem csak azért feltétlenül, mert én tiszta életet élek, mert sajnos jelenleg nem erről szól kizállak, hogyha tiszta az életed, nem tudnak hazug módon megvádolni. A belérfejtet tényleg egy puritán pali, vagy legalábbis, ahogy én eddig téged. Igen, ezt én a szüleimtől örököltem. Puritán abban az értelemben, hogy, hogy ha költök is valamiről, azt nem feltétlenül a külsőlegességekben. És a polgári Magyarország megütötte a fülemet, hogy sok minden gondolok erről az országról, de egy polgári azt, azt nem, de hogy milyen, azt nem tudom. És ugye itt most emlegetve voltak az ügyek is, hogy azon gondolkodtam, hogy legutóbb, és ez nem először fordul elő, hogy, hogy annak idén a. A Kaliszó rádióban egyszer közbotrányt okoztam, hogy ugye ott a, a műsorvezetők olvasták a híreket, és azt mondtam, hogy ez lényeges, ez nem lényeges, és amit nem lényeges, azt nem olvastam föl. És akkor följöttek a hírszerkesztőségtől, és mondták, hogy ez nem egészen úgy van, hogy én elgondolom, hogy amit nekem fontos, azt felolvasom, amit nem nem. De legutóbb a civilapályámban már nem tudom, a második menetnél tartottunk a szünet után, amikor felmerült az a kérdés, hogy ez most fontos vagy fontos talan, és persze minden fontos az ember talál valamit amit érdemes megemlíteni, csak az ember néhány órás műsor után sokszor kerül abba a helyzetbe, hogy azon gondolkodik, hogy vajon fontos dolgokról volt-e szó. Bár egyfolytában nagyon fontos dolgokról se lehet beszélni, mert az meg az embert nagyon megviseli, nem lehet állandóan székelykáposztá tenni. Ja, hát merész lóugrásra, de ezt hadd kapcsolódjak azzal, hogy nekem ebben a választási kampányban már két olyan alkalman volt, amikor nagyon örültem annak, hogy fontos dolgokról normális emberekkel, a magyarhoz nagyban hasonló nyelven értelmesen lehetett vitatkozni. Ezeket a szavakat szerettem volna elmondani egymás után, hogy értelmesen vitatkozni fontos. Az egyik Palics volt. Az egyik Palics volt, a másik pedig múlt héten volt egy Bács-Kiskun megyei nem családi gazdaságok, hanem inkább ilyen szövetkezeti vagy gazdasági társasági formában termelő gazdálkodóknak. Bács-Kiskun megyei elég jobboldali megye, egy majdnem 150 fős konferenciája visegrad ahova minden párból meghívtak szereplőt, és most is szocialistával, jobbikossal, lnp és egy DK-s kollégával vitatkoztunk. A Gögöz Zoltántól. El vitatkoztattuk a miről? Mezőgazdaságról. Mezőgazdaságügyekről, a magyar agrárgazdaság. Tehát, teljes... Kiképeztem magam. Á, azon van. a szinten, ami arra a konferenciára került, egy pontig nyilván el tudtam mm -hmm. mondani, mit gondolunk a támogatáspolitikáról, földpolitikáról. Amikor a Termés átlagokkal összevetett combány méretekről volt szó, akkor mondtam, hogy ehhez én nem szólnék hozzá, de nem az volt a kérés, hogy csak ilyen nagyon szűk szakpolitikus kollega menjen. És azt arra csak akartam csak mondani, hogy egyik vitás se vett részt Fideszes, mindegyikre olyan volt hívva Fideszes. Az a helyzet, hogy oda jutottunk, hogy ha Fideszes van egy ilyen panelben, régen még a Gulyás Gergővel lehetett vitatkozni. De, de én ma már nem látok olyan helyzetet, amikor, amikor Fideszes úgy jön el ide, hogy egy ilyen vitából egyáltalán értelmesen akarna hozzászólni a valós kérdésekhez. Mert nyilván vagy úgy venné, hogyha őt kis kritika írja az öntözések újra a szabályozása ügyében, akkor már lelkére veszi. Nyilván földpolitikai ügyben nehéz nem kritizálni a Fidesz. Csak azt akartam mondani, hogy fura mód, és ezt az újságírok figyelmében is ajánlom, ha nem hívnak Fideszest, akkor többi párt képviselői, 70%-ban egyetértve, 30%-ban értéklembi alapon különbözve, más és más mondanak. Mert az NMP-s kollega nyilván zöld gazdaságról beszélt többet, én meg profittermelésről, és kiegyeztünk egy döntésemben. És ott van a fitness Hát akkor dülledőny, nyaki erekkel lett volna szerintem egy üvöltözésbe torkoló vita arról, hogy ő. Egy ilyen kontextusban is biztos vagyok benne, hogy kommunistázott volna, mert ugye a Fideses narratívában, aki nem családi gazdasági termelő, az mind kommunista szövetkező, aki Jó, de mindez, mindez, a küldő tudnak. Az Minek a bizonyítéka, hogy ez egy rossz kérdés? Tehát, hogy, hogy hozzá lehet -e szokni ahhoz, hogy legyen egy olyan vita, amelyben valójában az ellenzék vitatkozik, miközben az ország nem ellenzékből áll, hanem kormánypártból és ellenzékből, de ezenek, ennek az összehozása, szinte már lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Igen, ugye, mert ugye a Fidesz alapdoktrinája, és szerintem nem, tudok nem, ezt, nem tudom nem ezt válaszolni, amit fogok, hogy a haza nem lehet ellenségben. Ameddig az a doktrína van, hogy a haza nem lehet ellenségben. Ergo, aki nem Fideszes, az, az nem a nemzet része, mert ugye ez a doktrína, addig szerintem ez nem fog változni. Én a magyar nemzetnek évelején adtam, adhattam egy interjút, és... Ott mondtam azt, hogy miközben engem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés dolog köt össze értékrendileg vonagából, gyakorlatilag semmi. De én a jobbik kapcsán, miközben rengeteg előítélettel rendelkezem, és inkább falkas, soknak látom őket, mint bárányok, majd be ezt most tegyük félre, Mint vita partner, sosem érzem azt, hogy okay, Oké, akkor azt kérdezem, történt, hogy mik mi kéne ahhoz, hogy a Fidesz legyen ellenzékben. Tudom, győzni kéne. De ez hogyan lesz? Hogy akkor Ez meddig marad fenn, ez az állapot, amíg őt elért az én, nyilván én ebben mindenki hülyének néz, annyira más szoktam mondani, mint amit szokás. Én azt gondolom, hogy már most tavasszal meg lehetne törni a Fidesz hatalmát. Társadalmilag a Fidesz erős kisebbségben van, 2,2 millió embernél sokkal több nem szavaz rájuk szerintem. A jelenlegi helyzetben szerencsére a kutatások is elkezdtek visszakorrigálni a valóság környékére. Uh, ettől még De mi kell akkor ahhoz, hogy egy ennek megfelelő választás eredmény szülösön? De van egy még mondatnak az előző, hogy szerintem azért az alapvetően az Orbán Viktorról szól, hogy ameddig Orbán Viktor vezeti a Fideszt, addig ez így lesz. Utána majd meglátjuk. Mert az ő egész politikai krédója az erre épül, hogy mindenki, aki nem ő, az nem létezik, aki, aki nem hozzájuk csatlakozik a társadalmi rendszerekben, azt jobb elpusztítani, legyen bár kereszténydemokrata, liberális vagy nem tudom, én agnosztikus. Uh, mi kell ehhez? Szerintem azt kell, hogy a legtöbb választókönyvben egy-egy ember legyen egyéni jelölt, és nem tudok más mondani, ma a Fidesz 35 helyen gond nélkül meg lehet verni a jelenleg ellenzéki kézben levő 12 egyéni választókerületen felül, és nem alakul meg a negyedik Ormán-kormány. Mi az együttel ezt a stratégiát próbáljuk követni. Én azt gondolom, hogy ebben még van mindenkinek feladata. Mi léptünk vissza egy csomó egyéni választóközben, és várjuk, hogy mások is lépjenek vissza, és akkor szerintem meg fog történni. Ma a Fidesz Budapesten és a nagyvárosokban messze nem olyan könnyedén fog mandátumot szerezni, mint ezt közhelyszerűen fogták Tehát a te, -te, -te elképzelésed szerint létezik olyan 2018 áprilisi helyzet, hogy a haza, már amennyiben a Fidesz a haza ellenzékbe kerül? Igen. Hát kisebbségbe kerül, azt tudom mondani. Tehát az nekem egy teljesen reális helyzet, hogy 49,3%-nyi parlamenti mandátum van a Fidesznek. És ugye akkor nem tud többségi kormányt alakítani, ami nem egy... Sokan félnek ettől, hogy ez egy kontrollálhatatlan helyzet lenne, és ebből látszik a magyar hidegpolgárháborús hideg pszichózis, mert tudom, hogy te Tölgyesű Péterről másként gondolkodsz, mint én, de az ő szava érvényes. Tehát ez a hidegpolgárháborús pszichózis sokszor azt hozza ki belőlünk, nem fideszesekből, hogy úristen ezt kerüljük el, mert mit fog csinálni az Orbán? De hát az Isten szerelmére állt, hogyha elveszíti a törzságon nemcsak, hogy többségenek, hanem kisebbsége, megfelelő részének is a társadalmi támogatásnak, akkor el fogja veszíteni, és egy manipulált választási rendszerben sem tud magának többséget gyártani. Emlékeztetnék arra, hogy 2014-ben az ugye ez kevesebb szavazattal szerzett újra kétharmadot, mint amennyit 2002-ben vagy 2006-ban kapott. Hát miről beszélünk? Ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy... hogy hogy megbillenne ez a rendszer, és egy fél éven belül egy új választáson le lehet negyőzni. Én akkor azért alkottunk az együttben egy 200 napos programot, mert néhány dolgot ebben az országban 200 nap alatt rendben lehet rakni. Én abban nem szégyelnék még akár a jobbikkal is bizonyos kérdésekben együtt szavazni, hanem erkölcsenem, vagy értékrendileg számomra nem elfogadható dolgot képviselének a parlamentben, és utána ki kellene írni egy új választást, ahol a Fidesz már messze nem lenne nagyon erős helyzetben. Én szerintem ez egy teljesen reális forgatóként, és nem olyan polgárháborút meg nem tudom én, tankokat az asztórián. És hogyha az, az, az marad, ami most van, akkor, akkor mi lesz akkor? A hazon nem lehet ellenzékben, ott lesz a Fidesz, és akkor további négy évig kell az ellenzéknek egymás személy, egymást... Hallgatok. Igen, én itt ebben... Én itt ebben azt látom a problémának, hogy, hogy és én ezért személyrömmel merek érvelni, azért az együttnek is van helyebben a következő országgyűlésben, és érdemes nekünk kampányolnunk azért a hiányzó néhány tízezer szavazatért, amivel a 5%-kal bejutunk a parlamentben, Mert hogy ha négy év múlva ugyanúgy szélben egy Gyócsány Ferenc és mondjuk Kúham, Ágnes, vagy Karácsony, Gergely, és most nem célozgatni akarok, vagy ilyen MSZP-s belpolitikai ügyekben beleszólni, csak mondtam neveket. Tehát, hogyha itt megint négy év múlva, vagy Ferenc Ferencélben adott, meg, meg Kúham, Ágnes kergeti egymást, az egyik elmondja a másikról, hogy nem nézett szemben 2015-tel, a másik elmondja arról, hogy nem eléggé korszaklátó, a harmadik elmondja, hogy veled semmiképpen, akkor Magyarország így fog eljutni 2026-ig is. Mert kell valaki egy olyan párt, amely tényleg az együttműködést próbálja mondani, egy józan együttműködést, és próbál ebben a személyek között különbséget tenni. Tényleg én mindenki neki néz nézem engem ebben, de én vagyok az egyetlen politikus, aki elmondom, hogy büszke lennék rá, hogyha támogatnák, nem tudom én Varannyi Krisztinát, vagy Vajd az oltán, de én ugyanolyan büszke vagyok arra a mi politikusainkat, hogy nem tudom, én Kuham jágnest, vagy a Miskolci Varga Lászlót, vagy a mis Szegedi Szabó Sándort, mindeket a szocialista politikus, bejutassuk az országgyűlésbe. Mert már vannak olyan szocialista politikusok, akiknek a nevét nem véletlenül nem veszem a számra, de én nem akarom a saját oldalamon egy ponton túl ugalni az ellenfelek, helyett a, a, a, a, a, mondjam, a potenciális szövetségeseket, de hát amikor szében, bement múlt héten az ATV-be, és azt mondta, hogy Juhász Péter pártjára azért nem lépnek vissza az egyéni választókeretekben, mert az együtt, az együtt működik az NSZP-vel, akkor nekem megáll a, a kezemben, veszek egy levegőt, nyitok egy ásványvizet, és gondolkodom. Tehát hogy, azt akarom csak mondani, hogy szerintem ebben a magyar ellenzék, hogyha... Nem négy, nem nyolc, hanem tizenkét éven át fogja egymást kergetni. A ciklus első felében majd az lesz megint a szöveg, hogy azért nem kell egymással foglalkozni, mert majd ki megerősödik, és mikor majd ki megerősödött, majd három év után, majd az egyik legyőzi a másikat, akkor abból azért nem lesz semmi. Ha a ciklus utolsó egyharmadában valaki azt mer mondani, hogy talán jobb lenne egy jobb együttműködést kitalálni. Szerintem mi megtettük az együtt Kulcs kérdés az egyéni választó Legyen mindenütt egy jelölt. Erről beszélünk két éve. Listán pedig kiki győzzön, hajjon, meg csúszson éppen be küszöb, -fölött. küszöb alatt, az meg egy tiszta verseny. Két szavazatunk van. Akkor meg általában azt kapjuk az arcunk, hogy a választókat nem ez érdekli, hanem az agrárrendtartás meg a családpolitika. Nálam többet Magyarországon politikus szakpolitikáról nem beszél. Megcsináltam az ország egyik legjobb ellenzéki programját az IKEA katalógusban, testetöltő programban. Büszke vagyok rá, egy tisztességes, liberális, demokrata program. De attól még hadd beszéljünk arról, hogy egyelőtt kell minden választókeredben, mert különben Fidesz könnyen kétharmadot is szerez, és én ahhoz nem fogom adni a nevemet, és mindent elkövetek ezen. Köszönöm. Viszont hallászatok. 8 óra 40-ig maradok, hogyha nagyon aktívak, akkor maradok tovább, is. De most van 8 perc, 061, 489, 0999 és 0630, 677, 1161. Ne felejtsék, ma este fél 8 órától nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában, Bakáccsal, Filippóval, Önökkel és velem. Jó Én voltam a szigetvári találkozón Visegrádon, és esmétig egyetértek azzal, hogy a szigetvári demekül szerepelt a, a sokkal bigottabb mezőgazdás között, ugyanis ő képes volt pár lépéssel hátrább létre nézni ezt az egész gírcsapot, ami a mezőgazdaság körül van. Nagyon felkészült volt, és tényleg olyan mélységben ment csak bele, tehát amilyen mértségben az összefüggéséket mindenki megért, tehát én csak alá azt, amit az előbb... Ön egy mezőgazdás? Így, én agrármérnök vagyok, igen. Köszönöm szépen. Viszont találkozunk. 061-4890-999-0636771161 Jó good. Jó húzat húza TV. Dan kurmaei o ke mama i si di yende A László Mesterházia, Attila majd Duroneli Péter, ha fölveszi hajós András. Fél tíztől lesz -e még vendég, ez ma kiderül. Akkor már nehezebb lesz holnap megszöknem. Nyolc óra negyvenig tart a mai műsor, ha nem tartanak rá a az ellenkezőjét telefonokkal tudják bizonyítani. 0 1 9 9 9 9, és 0 6 6 7 7 1 1 6 1. Itt annyi tudok még elmondani, hogy ma este fél nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. Egyéb iránt pedig www.dörö.fialajanaskukac.gmail.com Itt megtalálnak. 8 óra 37 van. Sass, 30 oh, right. so so I in the in a sudden big way for you. my heart is jumping you started something with them Minden minden nap utolsó adás, hogyha nem az utolsó volt, meg volt kísérletének, és holnap ismét találkozunk este azokkal, találkozunk akik eljönnek az Aquarium Club Pogány Pogányádámnak, a civil rádiónak. Köszönöm, döröpont, fiala Janás gmail.com.